Biografii Memori Biografia unei capodopere De Junul pe Iarbă de Eduard Manet Scenariu de Giorgetta Copaci Trecuseră aproape trei secole și jumătate de când pictorul venețian Giorgio Barbarelli da Castelfranco, zis Giorgione Pictase acel tablou insolit și plin de farmec intitulat Concert Câmpenesc El își avea locul său la Louvre și îi încânta pe vizitator pe vremea când tânărul Eduard Manet își familiariza ochiul cu arta marilor maestri. Pentru mine toți spaniolii rămân cei mai mari Câtă poezie are pânza aceasta, nu găsiți? Domnule Conceptul când Concertul al lui Georgione Rămâne pentru mine plin de mister Acești cavaleri elegant costumați Cântând din lăută alături de aceste nuduri E cam bizar, cam fără sens Dar, închiule uh, Furnie Nu crezi că e dreptul artei de a reda un vis? Oricine Desigur, desigur, Edouard Ai dreptate Dacă o face cum eștrie Pe mine mai mult decât subiectul M-a reținut bogăția coloristică a tabloului Ei, Tu ai un adevărat temperament de pictor, Edouard mm -hmm. Și-ți sunt foarte recunoscător Că mi l-ai descoperit, dragă Ogile Dacă ar fi fost după tata Nu ajungeam nici să visez la pictura Ei, Lasă că acum După experiența nefericită cu școala navală S-a convins și el <laughs> Știți, domnule Furnie Eduard vrea să mă atragă și pe mine la cursurile de pictură a lui Couture. Ce părere aveți? Puțin pictor se pot lăuda cu o compoziție atât de vastă și impresionantă ca romanii în timpul decadenții a lui Couture. Nu degeaba a fost comparată cu Nunta talacana, a lui Veronese. Toma Couture e un mare virtuos. Alegerea ta, Eduard, e foarte bună. Era la mijlocul secolului al XIX-lea Viața artistică și mondenă a Parisului se afla în plină efervescență Dar în saloanele de pictură domnea în cununa de onoruri cel mai dogmatic academism Tânărul pictor în formare, Eduard Manet, oricât de dornic de a deprinde temeinic meșteșugul maestrilor Nu întârzie să intre într-un conflict irremediabil cu formalismul uscat care domnea în atelierul lui Couture dar, dragă Gilbert, nu înțeleg de ce stai atât de ceapă, Nu poți să fii mai natural Domnule Mane, asta e poza hotărâtă de maestru Cutiu pentru azi Poza clasică de având. Pieptul puțin în afară, mușchi încordați Ca să se deseneze mai bine Desigur, Ci? Eduard, uite ce frumos se evidențiază astfel plastica trupurilor o, dar, Sunt atletici, frumoși, recunosc Ar fi că, demn de data lui Michelangelo e, a, Vedeți, atunci... Da, da, dar eu nu vreau să pictez statui ci oameni. Domnule Manei, mă jigniți. Din mulți dintre pictorii de la Academie au avut pentru mine cuvinte de laudă. Și e dureros să mă văd acum desconsiderat. Și grație mie, felului în care am pozat, vreau să spun, mulți pictori au făcut compoziții cu care au ajuns la Roma. Dar noi nu la suntem la Roma. Și nici nu vrem să mergem acolo. Suntem la Paris. Să rămânem aici. Și să deschidem ochii pentru a vedea ce e în jurul nostru. Viața adevărată, chipurile vii, expresive, care umplu străzile și cafenelele Străzile? <laughs> cafenelele? Domnul, domnule Mane, gusturile dumii sunt cam bizare pentru un artist Dar ce ați vrea să facem? Iarăși, iarăși, chipuri romane da. Să pictăm subiecte din istoria antică. Păi nu e normal ca în artă să apelăm mereu la frumos, la subiectul, subiectul nobil da, Subiectul nobil, subiectul nobil ca să fiu sincer, dragii mei colegi, acum în absența profesorului Pot să vă mărturisesc că mi s-a făcut lehamite de subiectele nobile După modele înțepenite, gipsuri, manechine M-am săturat de toată butaforia asta Eu vreau să pictez figurii vii Animația străzi Străzile cu adevărat animate ale Parisului îl încântau pe tânări români. Le cutreiera captivat de cu imaginilor viecei se perindau prin fața ochilor Încercând să prindă din zbor impresii pe care și le nota rapid în caiet Un profil, un gest, o expresie, umplea pagini întregi cu crochiuri Colegii pe care încetul cu încetul îi câștiga de partea sa Și asupra care începea să aibă o vădită influență Îi priveau cu admirație albumul de schițe ce ochi formidabil ai tu, Eduard Parisul n-a cunoscut nici când un hoinar Care se treiere mai cu folos pe străzile lui Da, da, ar trebui da. să le finisezi Da, mai să reconstitu. ce sunt eu? Pictor de scene de gen să reconstituie? Ce glumă bună Nu, nu, nu te înțeleg Ar putea ieși compoziția admirabile Ca și cum ai picta un om după permisul său de vânătoare Ești ironic, Eu cred că nu există decât un singur lucru adevărat Să faci dintr-o dată ceea ce vezi Când iese, iese, când nu, o iei de la capăt Restul e farsă Bună ziua, domnilor! Gilbert Sper că nu ți a uitat făgăduiala Da, da, Gilbert Ai promis lui Mane să ne pozezi astăzi îmbracat nu? Adevărat, adevărat Ai reușit să mă câștigi și pe mine pentru ideea dumitarei Mane Bine, fie Ce costum îmi propuneți? Rămâi cum ești Cum? Chiar în hainele mele de stradă? Nu e prea... În orice caz o adevărată răzvrătire față de normele maestrului dar, dar priviți Albastrul pantalonilor de veluri în vecinătatea celui roșu E, e formidabil Da, treptat. pe mine mă tentează să da, da, încercăm, uh -huh. de ce nu? Sigur, haideți la șevale hai. hai. da, Înțelegeți, trebuie să recâștigăm simplitate și firesc da, hai, În hai, fond, de ce n-am încercat? E o experiență, nu? Da, da, dar re -re -re -re și semitonurile pe care ni le pretinde domnul Cotiu Ei, da, hai, puțin i pasă naturii de toate astea Așa, așa Gilbert, așează de cât mai natural Cum ai sta, să zicem, la cafenea? Degajat Uită că ești model, cât mai firesc dacă avem domnul cutior, mă concediază să știți <lgurgi> no, că Nu, nu, nu, maestrul nu vine astăzi <lgurgi> ne-a corectat de ieri schițele așa că... da, da. Liniște, mie, liniște, liniște, domnilor, acum să ne vedem de treabă da. da, are După drept Bună ziua, domnilor Bună ziua, ziua. ziua este. No, nu, nu vă așteptam, noi, noi... Ce-i asta, domnilor? Vrem să încercăm știi... modelul ca să nu se dezbrace? Cine a pus la cale neghiobie asta? Eu. Iar tu, mane, sărmanul de tine n-ai să fii niciodată mai mult decât un domie al timpului tău. Fie, mai bine un domie decât un coipel. Ai putea fi mai respectos, mare. Gloria lui Antoine Coipel nu e o vorbă goară. Ludovic al 15 lea la cupleșit de onori. E și azi recunoscută de săvârșită știința desenului demonstrată de el. Manierist, convențional, artificial... Pictor de scene istorice vechi Iertați-mă, domnule profesor Firește, nu mă refeream la tabloul dumneavoastră romani în timpul decadenței. Pe dumneavoastră știți cât vă prețuiesc Știți cât vă sunt de recunoscător pentru tot ce m-ați învățat Și credeți-mă, doresc foarte mult să pot picta și eu un tablou care să vă fie pe plac Care să răspundă exigențelor dumneavoastră Ceea ce spui acum, Mane, nu se potrivește deloc cu purtarea ta de răzvrătit De altfel... Când contești autoritatea profesorului tău, cred că cel mai bun lucru este să-l schimbi. Eduard, nu înțeleg de ce te înverșunesc să frecventezi școala lui Cutior, de vreme ce nu-i recunoști preceptele estetice. S-ar putea crede că o faci într-adevăr numai pentru a-i submina autoritatea, câtuși de puțin credem. Conflictele mele cu cuturi se datoresc numai faptului că sunt atât de impulsiv Dar eu am fost sincer cu el, Antonea Îl stimez totuși, știu bine ce-i datorez Nu-ți place scandalul, dar îl întreții Ești omul contradicțiilor, drag Eduard Pe cât ești de conformist și burghez în viața ta particulară Pe atât de nesupus canalulor picturii Ce vrei să descoperi cu ochiul tău Care vede într-un mod atât de personal? Ceea ce descoper am să arăt tuturor și în primul rând, lui Cutiur Trebuie să-i izbutesc Țin cu tot din adinsul să smulg elogiile profesorului meu Sunt încredințat de teminicia multora dintre sfaturile lui ce drept, Cutiur e un meșteșugar admirabil Și când are pensul în mână, acest om vanitos poate fi modest și exemplar e, Și apoi lui datorezi descoperirea maeștrilor italieni Adevărat, înainte tu îi admirai doar pe spanioli. Tocmai, fără îndemnului Cutiur, n-aș fi făcut studiile care mi-au fost atât de prețioase după Tintoretto, Rafael, Tizian de Deși e, între noi fie vorba maestrul A cam strâmbat din nas la copia ta După Venus din Urbino <gânt> Desigur A găsit că văzută de mine Venus nu e destul de zeiță Că e prea terestră Vezi? El îți prețuiește mult talentul Dar te socoate incapabil de a te conforma Frumosului ideal Frumos ideal Nu există așa ceva în artă Există moduri de a înțelege frumosul și apoi eu prefer tuturor normelor propriile mele impresii. Lucrez mai mult din instinct, poate și pentru că sunt un temperament impulsiv, dar regret conflictele mele cu el. Nu le pot evita, dar le regret. Uite, îți mărturisesc, Antonea, poate n-ai să mă crezi, dar față de tine nu mă sfiesc fiesc să o spun. Adevărul e ca mare nevoie de încurajările lui Cutur, de consimțământul lui. Asta mi-ar da curaj de unde să caut sprijin. Familia mea nu are nicio înțelegere pentru arta adevărată Suzanne se pricepe la muzică, nu la pictură Tocmai ar fi bine să te stăpânești S-a și răspândit vestea că la cuturi există un pictor remarcabil Care însă se poartă rău cu modelele Și există o întreagă categorie de tineri artiști care ar fi bucuros Știu, să... știu, știu, știu, știu, știu Dar nu mă interesează boema cafenelelor Îmi repune chiar acest mod de a se afișa al confraților noștri tu mă cunoști doar, eu sunt pentru o ținută, pentru, pentru o viață respectabilă, pentru o poziție socială Nu-mi place boema Detest scandalul și râvnesc recunoașterea oficială a picturii mele lucitoare pânzata. In <răzări> sus cuturi va trebui să se încline în fața evidenții. Ia Trebuie da da da? să mutăm aletul în colțul acesta. Da! În da. ce el, mai bine. Da! Îmi dați curaj! Sper să fiu răsplătit pentru toate trecutele, apostrofări ale maestrii. <laughs> da, da, stai, stai, stai. Da, da voi, Eduard, să pun florile acestea pe șevaletul tău. Mai întâi ca semn al admirației noastre și apoi pentru a trage atenția profesorului, știi? Da. Da. Da. Bună ziua, domnilor! Bună ziua, Bună ziua. Maie, ziua. Maie, dar, ziua dar azi nu lucrați, domnilor? Uh, de, ba da. de ce v-ați strâns în cerc în jurul acelui șevalet și l-ați împopoțonat cu flori? Uh, la lucru, vedeți... la lucru, vă rog, uh, să corectăm schițele. Uh, domnule Cutiuri, uh. vreau să vă arăt ceva. Mm. Iar dumneata mă ne... Eu. Ce părere aveți, domnule profesor? <sus> da. S-ar putea spune că pânza dumitale are calități remarcabile. Siguranța execuției, strălucirea culorilor, dar nu te supăramăne. Nu se poate. Nu pot lăsa să se spună că din atelierul meu ies ignoranți și cârpaci. Bine, maestri, dar pe noi, noi ne-am Dar bine, domnilor, unde e toată știința pe care m-am străduit să vă dau? Unde sunt mane, trecerile, demitentele care topite să facă alunecarea treptată de la umbră la lumină, cum se cuvine? Demitente, zorzoane și piguleală, amoroare de toate astea, amoroare de inutil. Dar unde vrei să ajungi, Dumnezeu, dacă refuzi succesiunea tonurilor intermediare? Refuz excesul de semitonuri care fac coloritul greoi. Cred că lumina are o asemenea unitate încât un singur ton ajunge pentru a o reda. E mai bine să treci brusc de la lumină la umbre decât să îngrămădești semitonuri pe care ochiul nu le percepe și care slăbesc vigoarea luminii. Atenuează umbrele care trebuie puse în valoare. Eu găsesc educătoare această viziune. Da. Da. Ei bine, amice, dacă te răzvrătești astfel împotriva legilor picturii, dacă ai pretenția să fii șef de școală, înființează-ți-o. Dar în altă parte, se înțelege. Ca să-mi revin după acea scenă penibilă de la cutiur M-am dus la Louvre Cântă, mai cântă, te rog, Mi-am așezat șevalitul în fața autoportretului lui Tintoretto Și-am uitat de tot. Ce încântare E unul din cele mai frumoase portrete din lume Ți-a ieșit o copie bună? Cred că da Dar bine, Doar, de ce faci toate de copii? De vreme ce nu ți deloc la ele și le oferi imediat cui. Sau le distrug Revoltător, nu e așa, draga mea? De ce? De ce? Pentru că ele nu reprezintă pentru mine decât o modalitate de a-mi pune întrebări Pictând, obțin răspunsul Îmi luminez gândul ce mă preocupă Copia făcută nu mă mai interesează Și ce ai de gând acum? Rămâi numai la lecțiile meșterilor de la Louvre? Nu știu Într-adevăr, ce-aș mai căuta al atelierului Couture? Brust are dreptate Pictorul romanilor nu mă mai poate învăța nimic Nu m-ar face decât să bat pasul pe loc Cred că sunt cam șase ani de când te constrâns să-l frecventezi Și spre a de ajuns În ultima vreme tot ce văd acolo mi se pare ridicol Lumina e falsă, umbrele sunt false Parcă și intra într-un cavou nu, nu, nu, nu, nu, gata, gata Ceea ce pretinde el să fac nu e creație, ci simplă rutină. Dar cum ai să te descurci? Unde vei picta, după ce modele? O, draga mea, modele sunt pretutine în jurul meu, și mult mai interesante decât cele profesionale. Am să vă pictez pe voi toți. Prietenii, familia, am atâta de făcut. Dar va trebui firește să-mi găsesc un atelier. E timpul să lucrez în mod independent. <sus> și să-ți cauți de bușuri, doar? Îmi spuneai doar că familia a început să-ți facă aluzii în acest sens Tare aș vrea să nu-i dezamăgesc pe părinți Mi-ar plăcea să devin unul din acei pictori pentru care se bat negustorii de artă De când te interesează negustorii de tablouri? Hm. Nu de mult te auzeam spunând că prima condiție a unui pictor cu adevărat înțelept este să nu treacă niciodată pe strada la fit Iar dacă e nevoit să o facă, nu cumva să arunge vă privire către vitrinele negustorilor de tablouri. <laughs> da. da, fiindcă la cei mai mulți nu vezi decât niște dulce gării, acadele și gogoș umflate Iartă-mă, Eduard, dar la drept vorbind, este vreun pictor dintre cei în viață pe care tu să-l admiri? De la croa știu că nu te entuziasmează Poate turbulentul curbei Cu pictura sa realistă curbe e un pictor de valoare În mormântarea la Ornon Pe care i-au respins anul trecut la expoziția universală E o lucrare admirabilă Oricât aș lăuda-o încă nu-i de ajuns Fiindcă e mai bună decât orice altceva Dar între noi fie vorba Nu-i încă ceea ce trebuie E prea neagră Prea mult bitum Dar tu tu Cum vrei să pictezi, doar? Nu știu eu vreau să pictez după impresiile mele Dar, euh, Suzan, trebuie să te părăsesc Acum, iartă-mă oh, da. Mi-ar fi plăcut să mai ascult muzica Am însă întâlnire cu Albert de Balroa hmm. Știi aristocratul acela bogat Care pictează scene de vânătoare Ți-am vorbit despre el Mi-a propus să împărțim atelierul Și trebuie să mă duc să <cute> Ar fi minunat Du-te, Eduard Știi, hmm? jobenul acesta în Pe care l-ai adoptat în ultima vreme Îți stă minunat <cute> Și bastonul îți dă un aer de mare eleganță Îmi <cute> Știi că îmi place să am o ținută distinsă. Manet, acest tânăr elegant și distins, putând să pară superficial cu ambițiile lui de recunoaștere oficială, de succes de lume, de consacrare și de lux, purta în sine un destin superior, grav, destinul unui artist profund și noitor. Dorea aprecierea lui Couture, a oficialităților, a lumii bune Dar afinitățile secrete ale ființei sale intime Îl purtau aproape de poetul blestemat de Baudelaire Cel care fusese judecat și condamnat pentru florile răului Și căruia el îi va fi unul din prietenii cei mai apropiați Dorea să facă o pictură de succes O pictură care să se vândă, care să placă Dar ochiul, ochiul său puternic și exigent Care vedea altfel decât ceilalți, într-un fel noitor. Avea să-l ducă spre o pictură de șoc și de scandal Chiar de la primul tablou prezentat la salonul din 1859 Manei este respins hmm. Un singur vot pentru Unul singur, dar care atârnă mai mult decât toate la un loc Fiindcă e a lui Delacroix Delacroix a dovedit încă o dată Că îi deasupra micinii contemporanilor Lăsați, lăsați, prieteni oricum nu mă puteți consola Jignirea rămâne jignire. Dar nu e singur, Eduard Toți cei care s-au îndepărtat cât de puțin De la formulele academice Au fost respiși Greșești, Antone Am ținut seama de pretențiile lor Am pictat băutorul de absint Constrângându-mă Înfrângându-mi propriile impulsuri mm -hmm. Am preparat fondul întocmai după formula mm -hmm. lui Couture. Bravo, Couture ți-a răspuns Cum meritai nu există decât un singur băutor de absint aici, și anume pictorul care a făcut această nerozie. Merita cei drept să faci concesii. Foarte bine. De acum știu ce am de făcut. Degeaba mă ironizez, Charles. Nu oricine își poate asuma riscul consecvenței ca tine, Charles Baudelaire, poetul blestemat, căruia nu-i pasă de nimic. Cum însă aș putea să mă afirm dacă nu expun la salon? Este unica șansă de a mă face cunoscut publicului E unicul certificat de pictor de talent Nai ai nevoie de certificate, Mane Trebuie să ai curajul de a-ți purta geniul Cu riscul de a avea o lume întreagă împotrivați. Eu găsesc în asta o bucurie care compensează multe Te iubesc și te admir Dar eu sunt din altă lume Eu am o altă educație, altă fire Eu doresc un succes onest, liniștit Nu de scandal Cu prilejul următorului salon, în 1861, se pare că Manet pășește în sfârșit pe calea mult doritului succes. Cu toată severitatea de care dă dovadă juriul, îi se primesc două tablouri, portretul domnului și doamnei Mane și El guitarero, care câștigă de îndată sufragile publicului și ale presei. are este o mare onoare... Îți dai seama ce puternic a fost efectul produs de tablourile tale De vreme ce s-a dat ordin să li se schimbe locul Și să fie coborâte pe sine. Le cocotaser atât de sus încât credeam că nu o să le observe nimeni Chiar de acolo, el gitarero, eclipsa tot ce era în jur Și atrăgea ca un magnet privirile Cred că ești mulțumit acum Îți dai seama, Antonem prietene Cât de încântați sunt de toate complimentele, felicitările, Dar mai cu seamă de articolul lui Teofil Gotie Marleteo, cronicarul monitorului, a scris despre tine? l ai citit? Uite! Caramba! Iată un gitarero ce nu sosește de la opera comică și căruia nu i-ar sta bine pe o litografie romanțioasă. Velasquez însă l-ar saluta clipind prietenește din ochi. În frumoasă companie te așa Mm -hmm. Autorul acestei picturi în mărime naturală Pictată cu o pastă abundentă Cu o pensulă curajoasă și în culori veridice Are talent cu carul Bravo, bravo, minunat prietene Mane prinde aripi Cu atât mai mult cu cât în încununare neașteptată Gitaristul lui primește cu ocazia distribuirii premiilor Și o mențiune onorabilă în sfârșit începe să iasă din anonimat Începe să fie recunoscut Va deveni, începe să devină, unul din acei artiști cunoscuți aplaudați Încrezător și plin de entuziasm, muncește fără păreget, Pictează mult, însă adeseori e în criză de subiect Nu prea are imaginație Dar pentru el subiectul nici nu e atât de important Primează execuția, plăcerea formelor și a culorilor așternute pe plânză. Privește în jur, caută, caută cu un ochi receptiv motive contemporane Se apropie din ce în ce mai mult de spiritul lui Baudelaire Viața pariziană cuprinde din belșuc subiecte poetice și minunate Miraculosul ne și ne cuprinde precum atmosfera Dar noi nu-l vedem Manet începuse început însă să-l vadă, să-l simtă, să-l cuprindă în pânzele sale Nimic nu pictase el cu mai multă încântare decât concertul la Tuilerii Pagina autentică de viață pariziană, în care puteau fi recunoscuți Baudelaire și Balroa, Zacaria Struc și Teofil Gautier, Jean Fleury și tânărul pictor Fantin Latour, așa cum îi văzuse cu ocazia celor reuniuni muzicale în aer liber, unde fusese cucerit de coloritul variat al toaletelor, de reflexele de lumini și de umbră. Pictase tabloul într-un elan. De ce oare prietenii săi îl primiseră cu atâta rezervă? Mani părea că nu-și dă seama nici el însuși de marea noutate a pânzei sale, de modernismul ei, derutant chiar pentru cei din anturajul său imediat. Influențat de primirea rezervată făcută de prieteni, renunță de a o trimite la salon. Se teme să nu compromită succesul obținut cu guitaristul, succes pe care îl vrea, din potrivă, consolidat. Începe, deci, să se gândească la un nou tablou. Era într-o duminică de iulie la Argenteuil pe malul Senei ah, Sunt tare bucuroasă că Eduard a vrut să ieșim din oraș E atât de parizian, nu știe nimic altceva decât atelierul și cafeneaua Ce vrei, dragă Susan? cafeneaua e forul nostru Vreau să spun că mi-ar plăcea ca Eduard să iasă mai des din Paris Să descopere și frumusețea peizajului de țară Eu, Eduard e prea citadin, prin structură N -n, Totuși, cadrul de aici nu pare să-i displacă din potrivă, uite cât de însuflețit e Privește, desenează da, Mă duc să văd ce face Antone? Da. Antonel! Antone, acum știu, am găsit Despre ce e vorba? Îți pusesem că cineva mi-a dat ideea de a prezenta la viitorul salon un nud, da? Da, parcă nu te ispita prea mult Da, dar până la urmă ideea m-a cucerit un nud la salon e de altfel ceea ce-i trebuie unui pictor Pentru a se impune definitiv, nu crezi? Am. Poate, poate uh, Nudul, simbol clasic al frumuseții Piatra de încercare, Tocmai, nu? dar nu știam cum să-l pictez Nu mi-l puteam imagina Și acum, aici Ei bine. Îți amintești cumva concertul câmpenesca lui Giorgione? Desigur, cred că de altfel împreună l-am descoperit Pe vremea când nunchil tău furnie exact. Ne conducea da. prin selele Luvrului Adevărat, uh, vrei să facem câțiva pași? Desigur da, da. O scenă cu doi cavaleri care cântă la lăută și două femei aproape goale. Parcă o văd pe cea de lângă fântână, în picioare, în Tocmai. în timpul lăceniciei, eu am copiat multe femei de Giorgioni și femeile cu muzicanți, Dar cât de întunecat e acel tablou? Da, bitumul. Acum voi face ceva luminos, limpede. Știi? Privind apa, oamenii îmbrăcați de pe mal. Femeile îmbăindu-se, mi-a venit brusc în minte tabloul lui Giorgione Și mi s-a limpezit viitoarea mea compoziție Vrei să pitesc o petrecere câmpenească? A așa ceva, așa ceva, o petrecere în patru, Un scăldat Vor un nud? Ei bine, am să le fac unul Dar în transparența atmosferei, cum sunt acestea pe care le vedem aici Nu proiectate în mitologie Bărbații nu vor fi nici de cum îmbrăcați în costume venețiene ca la Giorgione Ci după legea timpului nostru, cure din gote Așa cum sunt cele pe care le purtăm noi acum. Îți place vestimentul acesta întunecat? Nu crezi că în pictură poate fi a nostru? Nu, nu, nu, nu, nu. Hai să vezi, Antone. Negrul redingotelor împreună cu verdele frunzișului va reliva, cât se poate de expresiv, trandafiriul corpului femei. E limpede, e limpede că pe tine te interesează doar compoziția cromatică. Efectul culorilor, nu subiectul. Nici nu înțeleg ce nevoie aveai de subiectul lui Giorgione. Știi, știi că eu nu am imaginații. Dar, firește tabloul va fi cu totul altceva. Cât de pictor ești tu, tu modern? Nu e decât un pretext pentru pata de culoare neagră de care ai nevoie în tablou. Evident! Criteriul pictural primează. Doar fac tablou nu literatură. Am spus întotdeauna că nu vreau să fiu un pictor de istoriare mondene. Mă interesează în primul rând formele, culorile, acordurile. Pe de altă parte, însă țin să împățișez oamenii din timpul și anturajul meu, așa cum sunt ei. Înțeleg, doar. Cum spunea Baudelaire, va fi pictor, adevărat pictor, acela care ne va face să vedem și să înțelegem cât de mari și poetici suntem, cu cravatele și cu pantofii noștri de la. Desigur, desigur. Aparținem timpului nostru și trebuie să facem ceea ce vedem. Retutinde, nu mai auzi decât Segedilas și romanții iberici. Rupa asta de dansator spaniol și mai cu seamă faimoasa Lola de Valencia au nebunit Parisul. Două cafele tari și un rom, te rog. Uh, se zvonise chiar că se vor introduce și la Paris lupte de toreadori. Uh. Eh, ce vrei, nu a scris Baudelaire că genul iberic s-a refugiat în Franța? Așa? Ascultă. La, la viitorul salon s-ar putea să fie văzute mai multe tablouri ale domnului Manei Impregnate de cea mai puternică savoare spaniolă mm. Ceea ce ne îndreptățește să credem că genul iberic s-a refugiat în Franța Da, dacă ți-amintești, de altfel Manet avea un cult ah. pentru spaniol încă de pe vremea când eram colegi la Couture Da, da, da, da, Nu ai vrea să mergem să-l vedem? Sigur Îl găsim cu siguranță la atelierul său din strada Rio Hai Sunt neconsolat de moartea tati S-a stins tocmai acum când eram atât de aproape de succes Am pictat așa de mult în ultima vreme încât să pot invada salonul cu tablourile mele Aș fi vrut să-i ofer satisfacția de pline mele consacrări la viitorul salon Mă bucur că ești atât de încrezător, Eduard Deci te vei prezenta cu ciclul de pânze după dansatorii spanioli hm, Știu eu Precum vezi, atelierul e tixit de tablouri Am de unde arege dar vreau să mă apuc în sfârșit să pictez scena aceea campestră cu nud despre care ți-am vorbit. Credeam că atmosfera hispanică în care te-ai cufundat în ultimile luni te-a făcut să uiți de acel proiect. Nici de cum, Antoana. E adevărat că, luat de evenimente, mi-am amânat proiectul, dar n-am uitat de el. Mi-am bătut de altfel multă vreme capul să găsesc compoziția potrivită pentru acea temă. Nu de mult răsfoim niște gravuri ale lui Raimondi, am dat de o reproducere după Rafael, care mi-a sugerat rezolvarea. Acum am limpede în minte tabloul. Nu urmează decât să trec la execuție. Toată iarna anului 1862, Eduard Manet lucrează la tabloul său. Execută mai întâi o schiță pe care o transpune apoi în ulei. Dar pânza de 115 cm pe 90 se pare prea mică. Vrea să o transpună în dimensiuni monumentale. 2 m și 14 cm pe 270 se simte în stare de orice Lucrează plin de entuziasm nebănuind însă Semnificația adâncă a noii sale pânze Și mai cu seamă Consecințele ei revoluționare pentru pictură Dipotrivă, Mane crede Că a realizat în sfârșit Mașina de fabricat medalii Care va aduce de a consacrare Și așteaptă cu nerăbdare deschiderea noului salon Aproape 3000 de lucrări respinse, un adevărat masacru. Nu se mai poate tolera. Și eu care așteptam atât de nerăbdător ca publicul să vadă scăldatul meu. Domni de la Academie ne torpilează. Așa. Da unde se expune? Da, e ca și cum ne-ar azvârli pe toți în stradă. Trebuie Domnul să facem un nou memoriu, Mane, către contele Valevski, ministru Îl vom în negri de semnătură. Da, dar și îl va respinge cu aceeași cordialitate ca și data trecută, când am protestat împotriva limitării numărului de picturi admise la numai 3. Bine, dar, da. da, atunci suntem condamnați să renunțăm la contactul cu publicul. Așa voida el Hai tatia vede vă aduc o veste senzațională. Da, și care. -și se pare că, împăratul, la urechile căruia a ajuns ecoul nemulțumirii, cere ca jurul să se întrunească a doua oară și să reexamineze. Ura, să uita! Da, Suntem salvați! salvați. Da, nu vine să cred, prost. E, Am aflat din surse demne de încredere. Da, vă bucurați ca niște copii! Jurul e același! Bineînțeles, nu-și vor schimba hotărârea. Ar însemna să se dezică. Până când vom depinde oare de opinia acestor domni în verzi? Niste scleroze! Dacă Napoleon al treilea vrea să facă act de independență Să sperăm că va găsi o soluție La 28 aprilie, Le Monitor anunță că două săptămâni După deschiderea salonului oficial Se va deschide și o expoziție a lucrărilor refuzate Vestea stârnește o mare vâlvă Toată lumea nu vorbește decât de acest eveniment Salonul împăratului, salonul respinșilor Contra Salonului oficial, e subiectul la ordine zilei nu numai în rândul amatorilor de artă, dar în rândul celor mai largi categorii de parizieni, cărora le stârnise curiozitatea. La 15 mai 1863, la ora deschiderii, o mare mulțime se îndreptă către Palatul Industriei, dornică să vadă lucrările refuzate. În câteva ore se vând peste 7000 de bilete de intrare, nici când vroșele de expoziție nu cunoscuse un asemenea flux. Și pe măsură ce zilele trec, și comentariile se răspândesc în Paris Noi și noi curioși dau buzna e, Toate ca toate Dar nudul ăsta Lângă niște domni îmbrăcați Și, și îmbrăcați și... scop <laughs> Ca toată lumea ca pe stradă no, no, e, e o bătaie de joc da. O provocare <laughs> Cine mai fi și acest realist De ultimă oră și si cum se cheamă tabloul? Scăldat oh. ah. <laughs> Ce scăldat <laughs> Nu vezi că au și merinde alături <laughs> <laughs> e, e un dejun pe iarbă <laughs> cu care ai pictat acest tablou pare să exasfereze publicul. Nici chiar da? cel mai emancipat amator de artă poate accepta o sfidare atât de și a oricăror norme estetice. Da. Nu credeți, domnilor, că dacă pictorul sacrifică modelul obține în schimb o claritate deosebită a culorilor... Da. Să fim serioși! Tabloul lui Mane nu e decât o caricatură a picturii. nu, nu pot da seama ce l-a făcut pe un artist este inteligent și distins să o compoziție atât de absurd. Nici nu-ți vine să crezi că Victorul a împrumutat una din compozițiile lui Rafael. Nu, nu imposibil, imposibil. Autorul s-au făcut unele confidențe în acest sens. Da, da, faptul e din nefericire adevărat. Nu aveți decât să comparați dejunul pe iarbă. Un anumit grup Pădă. din judecata lui Paris O blasfemie <laughs> ah, Moderniști ăștia nu au nimic sfânt <gajă> <gajă> <gajă> niște, niște caragioși, Așa, niște fumiști acești refuzați. Ceilalți în fine, dar acest Mane <gajă> Un atentat la budoare da. Domnul Mane are calitățile necesare pentru a fi refuzat în unanimitate de toate jurile din lume Coloritul său astringent Pătrunde în ochi ca o lamă de oțel Personajele incisiv conturate Se detașează cu o violență Pe care niciun compromis nu vine să o îmblânzească Cuprinde în el Toată savoarea aspra a fructelor Ce nu se coc niciodată Pe aici, pe aici optiți, domnule Aici e faimosul dejun da, e cloul salonului? <laughs> nu, domnilor, domnilor mie nu-mi vine să râd E o impertinență, se cuvine să vă simțiți ca și mine și miți oh. Împăratul însuși a taxat tabloul acesta ca fiind indecent oh. Cât -ă lipsă de ideal, ce materialism vulgar Vezi, dumneata, <laughs> sunt în acest tablou unele rigidități care surprind Dar mane realizează aici visul tuturor pictorilor De a pune figuri de mărime natural în peisaj și cu ce forță învinge el această dificultate, nu așa? Cine e acest tinerel care ne sfidează admirând dejunul? Mă numesc Emil Zola, domnule, rețineți Veți mai auzi poate de mine Ce impertinență! Amator de scandal! și acest manet trebuie să fie un țără noi vulgar Zic, dacă l-ar cunoaște pe doar manierele lui alese cu eleganța sa rafinată Vă mărturisesc, domnule Bodler, că mă înspăimânt acest public sureșitat Râsul acesta idiot care pretinde să înlocuiască orice raționament. Iar eu vă spun că bat jocura, insulta, nedreptatea sunt lucruri excelente. Dragă prost, spune lui Mane că ar fi în grada dacă nu și-ar manifestare cunoștința față de nedreptate. <gătă -i> Știu că lui vine greu să priceapă teoria mea. El care spera un deplin succes. E foarte deprimat, domnule Borle. Victorii ah, ăștia care vor totdeauna succese imediate. Dar mane are însușirea atât de strălucite încât ar fi păcat să piardă orice надеște. Încurajați-l. Spunei din partea mea că acesta este semnul unei dreptăți viitoare. Fiecare zi îmi aduce un nou val noroios de insulte. În schimb, ești celebru, Eduard Tot Parisul te cunoaște Celebru? <laughs> mă simt ca un câine căruia i s-a atârnat o tinichea de coadă. Pictorul dejunului Am ajuns un proscris Pentru ce atât animozitate? Oamenii au nevoie de mit, de iluzii Iar tu nu le oferi niciuna E ce vrei? În aceste condiții, farmecul irezistibil care se desprinde din pânza ta Irită și mai mult eu cred că pânza ta șochează prin noutatea frapantă a manierii Prin dârzenia ei Prin acel ceva tăios, sobru și energic Pictura ta e acum la fel de huiduită ca și muzica lui Wagner Trebuie să consider asta măgulitor Baudelaire are până la urmă dreptate Și acele rânduri din articolul apărut în Gazet de France Care mă obsedează Domnul Manet are calitățile necesare pentru a fi refuzat în unanimitate de toate jururile din lume. Teribil elogiu, lucid și profetic. Într-adevăr, dejunul pe iarbă instaurează o epocă de perpetue refuzuri, mereu crescând de scandaluri pentru pictorul Eduard Manei. La salonul următor, din 1864... Prudent expune două pânze destul de nesemnificative, dar ambele îi sunt aspru criticate. Și tocmai în speranța de a evita renoirea scandalului, Manenu prezentase capodopera sa, Olimpia, pictată încă în 1863, imediat după dejun, și care desăvârșea revoluția începută în precedentul tablou atât de boicotat. O ține aproape doi ani într-un colț de atelier, iar când îndrăznește în sfârșit să publicului la salonul din 1865, scandalul e fără precedent. Reacția publicului este pe măsura răsturnării pe care opera lui Manet o aducea în viziunea plastică. Odată cu Olimpia începe într-adevăr o nouă eră pentru artă, în care pictura rupe cu tradiția instaurată de renaștere, pentru a deveni, după expresia lui Lionel Venturi creatoare de imagini. Olimpia consolidează acea autonomie a viziunii, a imaginii față de realitate pe care încă dejunul pe iarbă o propusese și care va deveni direcția însăși a întregii arte moderne. O seamă de pictori tineri care la această dată se zbăteau anonimi în căutarea unui drum propriu, Monet, Sisley, Degas, Renoir, Cézanne, cuceriți de libertatea cu care mane primul îndrăznea să folosească culorile, să aștearnă un ton luminos, Lângă alt ton luminos, își vor face curând din pictorul dejunului un stindard Motiv în plus pentru opinia publică și critică de a se alarma Abia în 1866 o voce se ridică public plină de curaj și de violență polemică În apărarea lui Eduard Manet, cea a lui Emil Zola Care pornește în acest sens o răsunătoare campanie în paginile ziarului Levenimant Înainte de a vorbi despre cei ce pot fi văzuți de toată lumea, despre cei ce își etalează în plină lumină mediocritatea, este de datoria mea să consacru cât mai mult spațiu a ale cărui opere au fost în mod deliberat înlăturate, fiind socotit nedemn de a figura printre cei 1500 sau 2000 de nevolnici primiți cu brațele deschise. Se pare că sunt primul care laud fără nicio rezervă pe domnul Mane. Dar sunt atât de sigur că domnul Mane va fi unul din maiști de mâine, încă dacă aș avea bani, a socoti că aș face o bună afacere cumpărând acum toate pânzele sale. Peste 10 ani vor prețui de 15 sau de 20 de ori mai mult și tot atunci unele tablouri care acum valorează 40.000 de franci nu vor valora nici 40 de franci. Știți efectul care îl produc tablourile domnului Manet la salon? Sparg zidul pur și simplu. Locul domnului Manet este la Louvre, ca și al domnului Curbe ca și al oricărui artist cu temperament puternic și neînduplecat. Încerc să dau Domnului Mane locul ce îi se cuvine, unul dintre primele. Veți râde probabil de cronicar precum ați râd și de pictor. Într-o bună zi, amândoi vom fi răzbunați. Există un adevăr etern pe care mă sprijin în critică, și anume că numai temperamentele adevărate străbat veacurile și le domină. Este imposibil, imposibil, auziți? Ca domnul Mane să nu aibă ziua lui de izbândă Și să nu strivească timidele mediocrități ce îl înconjoară. Zola a avut dreptate. Și dejunul pe iarbă și Olimpia vor ajunge la Louvre în patrimoniul de elită al picturii franceze și universale, unde vizitatorii vor trece prin fața lor respectoși, fără indignări, până ce într-o zi un om se va mai opri odată la aproape un secol după ce fusese creat de mane în fața dejunului pe iarbă, ca în fața unei provocări. Picasso însuși, ochiul secolului al XX-lea, Picasso, va redeschide încă o dată cazul dejunului pe iarbă. Provocat, intrigat, incitat de virtuțile picturale ale pânzei lui Mane, Picasso a revenit pe parcursul aproape a trei ani în repetate rânduri la motivul dejunului, dând la iveală un ciclu de 27 de picturi și 150 de desene, care constituie tot atâtea strălucite interpretări și dezvoltări ale temei. Aceste inspirate comentarii picasiene la dejunul pe iarbă, aproape la un secol după scandalul memorabil care inaugurase expunerea sa, constituie supremul elogiu ce putea fi adus de arta modernă pictorului Eduard Manet. Ați ascultat Dejunul pe iarbă de Eduard Mane. scenariu de Georgeta Copaci. Au interpretat Mihai Dogaru, Forieterle, artiste merit, Aurelia Sorescu, Matei Gheorghiu, Iulian Necșulescu, Constantin Brezeanu și alții.